main yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din wa kama qala sallallahu alaihi wasallam jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu masih lagi memberikan kita taufik untuk kita menyambung pelajaran ataupun pengajian kita pada hari ini dan insyaallah kita akan buat sampai asal saja <coughs> kita akan pecah dualah kita buat sekejap ni buku peringatan nguri ensan ni lepas tu kita masuk tafsir sikit Dan lepas sa kita ada program program maulid ni, bersama Habib umar di stadium hoki kat Bukit Jalil jadi sebab mungkin ada yang nak pergi awal hmm. nak, nak, nak nak nak apa nak, nak nak nak cari tempat kan parking pun susah kita buat sampai asal ya okey ya dah puasah budilah dianya program start pukul 4.30 petang Umar dengan kasidah dia Lepas tu dengan ucapan daripada Habib, Ustaz Don, Habib Habib yang lain Dan Habib Umar Sembilan setengah malam eh, Sampai pukul 11 InsyaAllah Jadi boleh lah siapa nak pergi Puasa boleh bertolak Salah eh <coughs> Muka Serat 21 Sambung kita punya Kitab Peringatan tentang Umar nisan, eh Sebelum tu mari kita sama-sama menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kepada pengarang kita ni Habib Abdullah Al-Fatihah Jadi kita masih lagi dalam peringkat umur yang pertama Surah 21 Bismillahirrahmanirrahim kini sudahlah jelas kiranya dengan apa yang kami tuliskan di sini dan apa yang tidak kami tuliskan yang berkaitan dengan maksud ini bahwasanya zuriat manusia itu sudah wujud terlebih dahulu sebelum lahir di alam dunia ini dan demikianlah demikian pulalah dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wujud dengan lengkap dan sempurna di dalam peringkat umur pertama al-abbas radhiyallahu anhu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengarang serangkaian bait memuji baginda salah satu di antara yang dikatakannya min qabli hati bitawfi zilali wafi fi mustaudi'in hina yukhsaful warq thumma habatal bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaq Bal nurfatun tarkabush safina waqad al-jamal nasran wa ahlahul warak Tunqalu min salibin ila rahim iza madha alamun bada tabak Syair lah, Dikarang oleh saya nak Sejak awal lagi wujudmu telah sempurna di dalam naungan dalam gedung simpanan ketika tubuh insan dibungkus dedaun engkau lalu turun ke bumi dalam sulbi Adam bukan dalam rupa manusia bukan juga segumpal darah atau pun seketul daging bahkan masih air seni engkau sudah bersama Nuh dalam bahteranya menempuh bah besar yang menenggelamkan berhala Nasr dan penyembah-penyembahnya engkau terus berpindah-pindah dari sulbi ke pada rahim apabila satu kaum hilang lain pula tumbuh berganti dan seterusnya ia berkata hatta ihtawa baitukal muhaiminun min khindafin alayha duna han natq sehingga engkau ditempatkan dalam kandungan yang penuh keberkatan dan seorang ibu yang bernasab tinggi, kesejahatnya tiada diragukan. Sebelum inilah didatangkan ayat-ayat quran dan hadis-hadis yang untuk membuktikan bahawa manusia ini sebelum wujudnya di dunia ini, sudah pun wujud di alam yang sebelum. Satu di alam roh, satu lagi di alam benih Oh, dikatakan manusia itu telah wujud dalam keadaan benih dan kemudian benih tersebut berpindah-pindah daripada uh, satu zaman ke satu zaman melalui Nabi Adam sampailah anak anak, apa, anak cucunya ikut kepada turunan masing-masing oh. dan itulah nanti akan kekal nanti ketika kita mati pun nanti ditanam nanti benih itu tetap ada dia tak hancur, walaupun tulang temulang kita punya jasad semua dalam-dalam dalam kubur nanti hancur benih itu nanti ada, nama dia saya tak ingat apa dupa dah, dalam kitab Jawa Tauhid tu ada dah ada nama dia, dalam masa Arab itu nanti akan kekal nanti ketika, apa ni tiupan sangka kala yang kedua, benih itu akan bangkit, akan diserami dengan air seperti air hujan Di situlah tumbuh nanti seluruh manusia akan bangkit dan akan Berjalan ke padang mahsyar. Nama dia saya tak ingat apa nama nama ada nama bahan dia itu. Ini merupakan insya-Allah. Jadi untuk buktikan bahawa manusia ni wujudlah. Cuma seperti yang saya katakan sebelum ni kan apabila dipakakan jasad ataupun roh kita masuk ditiupkan ke dalam uh, jasad kita yang Disempurnakan di dalam rahim ibu kita, maka kita ketika itu kita dah terhijab daripada alam yang sebelumnya, kita terhijab daripada alam kaya. Nanti apabila kita mati, roh kita meninggalkan jasad, di situ nanti tampaklah segala-galanya, nampak malaikat, nampak syaitan, nampak alam kaya. Di dunia ni dihijab dengan jasad, tetapi sebagai sebahagian manusia, manusia yang terpilih bagian hamba Allah tu disingkapkan sedikit oleh Allah Subhanahu taala ada sebagian manusia yang dapat melihat malaikat dapat melihat syaitan dapat melihat alam ghaib orang, -orang yang diberi khasyah oleh Allah Subhanahu taala jadi ini sebagai tandalah bahawa kita sebelum ni memang dah wujud dah kemudian telah syair yang dikarangkan oleh Abbas bapa saudara Nabi Dan dikatakan pun Nabi Muhammad itu dia wujudlah sebelum semua manusia ini wujud. Kan? Memang kita tahulah sumber apa ni. Uh, asbab diciptakan seluruh alam ni adalah kerana keinginan Allah untuk mencipta seorang manusia yang bernama Muhammad. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak kerana kamulah wahai Muhammad Kalau tidak kerana kamulah wahai Muhammad Tidaklah aku ciptakan cakra wala ini Aladis dia do'af dan sebagainya Tapi itu sahaja. Untuk membuktikan saja bukan untuk jadikan hukum Okey terus Diraikan bahawa Nabi Adam AS pernah mendengar Tasbih dari Nur Cahaya Rasulullah SAW Di tulang punggungnya Tulang belakangnya seperti bunyi burung mengibas-ngibas sayapnya. Apabila Siti Hawa mengandungkan putranya Syed, Nur itu berpindah kepada Siti Hawa, kemudian kepada Syed pula. Nur itu seterusnya berpindah-pindah dari satu sulbi yang suci kepada sulbi yang lain. Dan dari rahim yang bersih kepada rahim yang lain. Sehinggalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari antara kedua ibu bapanya yang mulia itu. Tiada disentuh satu pun dari sifat-sifat kaum jahiliah yang cemar dan keji. Meskipun dikatakan berlaku antara mereka nikah nikah yang batil. tetapi Allah swt membersihkan Nabi kita selalahan daripadanya. Sebagaimana sabdanya, Allah swt, "Kharaj tu min nikahin walam akharuj min syifahin." Aku jadikan dari nikah dan bukan dari zina. Dalam menafsirkan firman Allah Taala berikut: Al-Lazi yara kahinatuqum, wa taqallubak fi sajdin. Al-Shura ayat 218-219. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri, dia melihat gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu wasanya maksud gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud itu berpindah-pindahnya zat baginda sallallahu alaihi dari satu sulbi nabi kepada sulbi nabi yang lain umpamanya Ismail, Ibrahim, Nuh, Adam alaihi salam dan hal ini tiada syak dan ragu-ragu lagi. Memang perkara ni di luar kita punya luar kita punya apa bayangan Tapi benda tu benda yang harus benda yang apa jaiz bagi Allah Subhanahu Wa Kita dah belajar kan tauhid. Setiap perkara yang yang, yang berkaitan dengan manusia ni semuanya jaiz. Allah boleh buat malah lebih dahsyat lagi perkara yang terjadi lebih dahsyat daripada disebut pun kita banyak perkara yang kita tak tahu. Dan kita tidak tidak boleh menilai sesuatu tu dengan otak kita lah. Memang banyak peristiwa persitiwa yang gaib yang berlaku adalah di luar pemikiran kita, otak kita memang tak sampai nak nak fikir dan kita tak sedar pun kadang-kadang perkara itu berlaku. Siapa yang nak tahu dan kita pun wujud sekarang ni, kan? Ada tu namakan satu bahagian dalam tauhid namanya samayar. Kita dengar dan taat taatnya lah. Jadi apa yang disampaikan melalui Al-Quran dan Hadis kita dengar. Dan kita tak dapat, kadang sebahagian tu kita tak dapat nak bayangkan. Sebab kita manusia ini, dunia ini terbatas. Allah s.a. ciptakan otak kita pun, pemikiran kita pun terbatas. Ada banyak perkara yang tak dapat nak kita, kita fikirkan secara logik. Untuk, untuk akal kita untuk menerima keadaan tersebut. Tapi kita disuruh, Sama'na wa ta'na, ta dengar dan patuh. Itu namanya dia, iman. Iman. Kalau kita tengok rukun iman, kita semua yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib. kan Rasul zaman kita gaib lah. Kita tak nampak yang dapat jumpa Nabi tu, tu orang terpilih sajalah. Kemudian hari kiamat gaib. Apa lagi? Qadar dalam qadar. Semua benda-benda yang gaib. Kita disuruh beriman. tu saja. Kalau kita nak nak nak fikirkan secara logik juga, maka tak jadi beriman. Maka, maka muncullah golongan-golongan apa? Ahli-ahli falsafah orang yang beraliran atau berfahaman apa ni, naturalisme ni semua. Ethis yang tak percaya pada Allah, pada Tuhan, pada segala-galanya kehidupan selepas mati. Sebab apa? Dia tak boleh terima dengan akal dia akan. Perkara-perkara yang akan terjadi ataupun sudah pun terjadi ataupun sedang terjadi. Nanti bila kita mati bawa kita tahu. tu je jawapan dia yang mengingkari ataupun yang yang beriman ataupun yang apa sajalah. Jadi mati nanti buat tahu. Ya. mati dia memang adalah jawapan bagi segala-galanya. Jadi dalam Al-Quran tu kan Allah banyak bagi Allah ayat-ayat yang Allah SWT taala apa ini, uh, beri amaran kepada orang yang ingkar kan. Kelak nanti kamu akan mengetahuinya. Kan? Dan surah-surah yang di Yus 30 tu banyak kan? Orang-orang yang mengingkari tentang hari-hari akhirat, perkara-perkara yang gaib. Saya alamun, summa saya alamun. Bahkan tidak sekali-kali mereka akan mengetahui dan pasti nanti mereka akan mengetahuinya. Banyak kita akan jumpa hadis-hadis yang kita tak pernah dengar dalam kitab ni. Wallahu Alam. sebab dia tak ada takhris hadis kat sini dalam kitab ni dalam kitab Arab dia pun saya tak tak dapat cari yang ditakhris sekurang-kurangnya kalau ditakhriskan hadis tersebut kita boleh tahu daripada mana, dari mana sumber hadis tersebut kan tapi ini tak ditakhris nanti saya usahakanlah cari yang kitab-kitab mungkin yang cetakan Mesir ataupun di Beirut ada ditakhriskan hadis-hadis kat sini dia bagi hadis ni, dia tak cerita pun dia ambil daripada mana bukan apa zaman sekarang orang banyak bertikai kan kan ha. jadi kita sekurang-kurangnya kita dapat bagi sumber dia Cukuplah. tapi apapun kita dah tahu lah dalam penggunaan hadis da'if yang disepakati oleh Imam Nawawi dengan Imam Hadidul Hajar sekolah ni, selagi dia tidak terlalu da'if dan juga rawinya tidak dituduh dengan penipu ataupun uh, di apa di di, di dilakapkan atau digelar dengan sebagai kazab menipu dan juga yang ketiga kita kita tidak boleh uh, meyakininya lah secara qati secara pasti bahawa hadis ni daripada nabi ada kemungkinan daripada nabi ada kemungkinan mungkin bukan daripada nabi ditambah oleh ditambah atau dikurang atau diubah oleh perawi-perawi hadis yang lemah tapi hanya untuk cerita-cerita fadilat-fadilat Amaran-amaran Galakan Itu boleh Kalau untuk hukum Dalam mazal kita tak boleh Adapun pertemuan baginda dengan Adam Di langit dunia Pada malam Isra' dan Mi'raj Maka baginda ketika itu Masih dalam peringkat umur duniawi Sedang Adam AS Sudah berada dalam peringkat umur Berzah Sedang bayangan gelap dan hitam Yang dilihat oleh baginda Di kanan-kiri Nabi Adam AS dan senekannya kemudian dijawab itulah roh-roh kaummu besar kemungkinan mereka itu ialah orang-orang yang telah mati dan ternyata amalan-amalan mereka berlainan dengan apa yang diperintahkan ataupun yang demikian itu mungkin maksudnya lain adapun pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam ketika mereka menghujah satu sama lain maka yang demikian itu berlaku di alam barzakh Ataupun mungkin di tempat lain. Hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui dengan hakikat kebenarannya. Ingat kan kisah hujah Nabi Adam dari Musa. Ya, Nabi Musa tanya Nabi Adam. Oh engkau lah yang telah mengeluarkan. Sebelumnya dia kan manusia daripada syurga. Jadi, Nabi Adam jawab. Engkau kah Nabi Musa yang yang yang berkata-kata dengan Allah. Apakah ha, tidak engkau tidak tahu bahawa segala-galanya telah pun di. Dikendiriakan oleh Allah. Jadi peristiwa itu terjadi. Ada yang mengatakan di alam barzah, ada yang kata mungkin di alam lain. Wallahu a'lam. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita ada kita punya kewajipan kita. Kita laksanakanlah kewajipan kita. Ada perkara-perkara yang kita tak perlu masuk jampol. Jadi ada setengah segalangan sibuk nak masuk campur, tanggungjawab dan kewajipan dia diabaikan, sibuk dalam benda-benda yang urusan yang tak sepatutnya dia masuk campur, akhirnya dia tertipu oleh syaitan. Kita manusia, kita ada tanggungjawab kita, kita ada kewajipan kita, kita lakukan. Ada perkara-perkara yang di luar kemampuan kita untuk berfikir, kita dengar dan patutlah. Maknanya kalau kita kita tidak dapat <coughs> membuktikan dengan otak gitu, tak perlu, kan tak perlulah kita nak menyusahkan diri kita sampai nak mempertikaikan, mungkin nak berbalah-balah, nak berdebat, itu nak menyalahkan orang lain. Kita ada tanggungjawab kita nanti jawapannya semua akan ada, sampai kita mati nanti. Dan kita tidak ditaklifkan pun, tidak diwajibkan pun untuk untuk uh, menganggap apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini. Daif, apakah boleh pakai tak boleh pakai itu bukan kita punya urusan kita urusan kita, taat perintah Allah yang wajib kita jalankan, sunat sebaik-baiknya kita tunaikan, yang haram kita tinggalkan yang makruh kita boleh kita kita elakkan dan kita tingkatkan amal kita supaya kita buat persediaan di alam akhirat cukup berkenaan dengan apa yang kita dengar khilaf antara ulama'-ulama' hadith-hadith yang da'am dan suhaid dan sebagainya kalau kita nak masuk campur, kita kena tengok dulu lah. Apakah ya. kita ahli dalam bidang tersebut. Tapi sebaik-baiknya kita lebih fokus kepada amal. Penutup umur pertama. Berikut adalah diterangkan perbincangan mengenai sifat-sifat umat Muhammadiyah. Yang umat Muhammad yang dipertirikan daripada pelbagai bagai hadis dan asal untuk renungan kita bersama. Berkata Wahab bin Munabih rahimahullah. Okey, Wahab bin Munabih ini adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan Dia ini salah seorang ulama' Yahudi Jadi dia banyak men menceritakan kisah-kisah Israel lihat, sama ada diambil dari Taurat ataupun in Injil ataupun Wallahu'alam Jadi sebagian ulama' menolak, sebagian ulama' mengambil perkataan beliau Dia memang terkenal dengan ulama' ialah yang menceritakan banyak kisah-kisah israiliyat dan nabi sendiri pun bersabda mengenai kisah israiliyat ni kita jangan jangan kita tolak dan jangan kita terima lah. dengar sajalah. Apabila Musa alaihissalam membaca pada lauh, lauh lauh ni macam satu papan tulis Commandment. ha? Terlihat olehnya sifat-sifat kelebihan umat Muhammad. Lalu beliau berujar. Ya Tuhan siapakah gerangan umat yang dibelas kasihan kasihani yang ku dapati tersebut dalam laluh ini? Berkhidmat Tuhan, itulah umat Muhammad. Mereka reda dengan rezeki yang sedikit yang aku berikan kepadanya. Maka aku pun reda dengan amalan yang sedikit dari mereka. Maka akan aku masukkan mereka ke dalam syurga dengan hanya mengucapkan La ilaha illallah sahaja. Ha. Umat Nabi Muhammad SAW Banyak kelebihanlah Dibandingkan dengan umat-umat yang lain Jadi di sini Hanya dengan mengucapkan Allah Allah sahaja masuk syurga Tapi tak bermakna dia tak masuk neraka lah ha. Tak bermakna dia tak masuk neraka Mas Masuk syurga tetap masuk syurga Tapi mungkin setelah direndam dalam neraka lah bergantung kepada dosa yang dia lakukan. Tetapi kalau dia dia pernah mengaku bahawa atau pernah mengucap la ilaha ya illallah, yaitu tidak Tuhan yang sembah mereka Allah, maka dia akan masuk ke dalam syurga juga akhirnya. Yang kedua berkata Musa alaihissalam, aku dapati dalam laulah ini satu umat yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Sedang wajah-wajah mereka bersinar, cahaya laksana bulan purnama. Jadikanlah mereka itu umatku, bersiman Tuhan. Mereka itu adalah umat Muhammad. Aku bangkitkan mereka itu di hari kiamat. Sedang wajah-wajah mereka bersinar dan bercahaya disebabkan bekas-bekas dari uduk dan sujud. Yang ketiga berkata Musa alaihissalam, aku dapati dalam lahuloh ini suatu umat yang berkain, selendang di punggung ataupun di, di dalam kitab ni kalau punggung tu maksudnya belakang. Bahasa Indonesia. Kita Melayu punggung lain. Di, di belakang masing-masing dan bersenjatakan pedang di bahu masing-masing. Mereka itu orang-orang yang sentiasa bertawakal dan dadanya penuh keyakinan. Mereka melaul-laungkan nama Allah di hadapan tiap-tiap rumah Tuhan dan untuk ber di atas kebenaran sehingga akhirnya mereka pun membunuh Dajjal. Jadikanlah mereka itu umatku beriman Tuhan tidak mereka itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ni ditulis semua sekali tentang kelebihan kita, siapa? Sebagian, kita, sebagian kan kita sebagian yang Nabi Muhammad Sallam. Ini yang terdapat dalam dalam bah, dalam inilah dalam kita Taurat. Yang keempat berkata Musa alaihissalam Aku dapati dalam lauluh ini Suatu umat yang menyembahmu Pada sehari semalam lima kali semayang Pada lima waktu sehingga Terbukalah pintu-pintu langit untuk mereka Dan turunlah rahmat atas mereka Jadikanlah mereka umatku Berhiman Tuhan mereka itu adalah umat Muhammad SAW Tak perlu lebih jelas kan eh? Kalau tak faham banyalah Saya ingat nak baca je ni kalau kalau yang tak tak apa tak jelas saya akan jelaskan lah. tapi rasa ni jelaslah. Maknanya kita ni umat yang dibebankan atau ditaklifkan untuk lima waktu. Umat-umat sebelum ni tak. Umat-umatnya ada yang satu waktu saja dan nabi-nabi pun satu waktu saja solat wajib. Kita bukan saja amalan umat, amalan nabi sembilan lima waktu tu antara amalan solat yang digabungkan oleh beberapa nabi kita amalkan dia dinasihat salah satu tertulis solat subuh kepada nabi tertentu zuhur diwajibkan kepada nabi sekian asar kepada nabi sekian maghrib kepada nabi sekian isyak kepada nabi sekian dan kita ni sebagai umat bukan nabi tapi umat kita diwajibkan untuk melaksanakan solat lima waktu berarti kita telah melaksanakan ibadah para nabi itu kelebihan umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Musa alaihissalam nombor lima. Aku dapati dalam laulul ini suatu umat yang berpuasa sebulan Ramadhan untukMu, lalu Engkau mengampuni mereka terhadap segala kesalahan mereka yang sebelum itu. Jadikanlah mereka itu umatku, berhiman Tuhan. Mereka itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, berkata Musa AS, aku dapati dalam lalu ini suatu umat yang mengunjungi baitul haram, yang ini ka'bah untukmu, mereka tiada keperluan lain untuk ditunaikan. Mereka hanya meratap, menangisi diri mereka, serta mengangkat suara dengan takbir, membesarkan Tuhan. Jadikanlah mereka itu umatku. Berhiman Tuhan, mereka itu umat Muhammad. Musa menambah kata, apakah ganjaran mereka atas perbuatan itu? Jawab Tuhan, aku akan menambah mereka maghfirah, yang ini keampunan. Dan aku akan membenarkan mereka memberi syafaat. Ini jaminan kepada sesiapa yang datang sesudah mereka. Biasanya yang bagi syafaat ni siapa? Nabi sahaja ataupun Al-Quran. Tetapi sebahagian umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai darjat amalan tertentu akan diberikan oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang lain. Ada yang telah Hafiz Quran boleh beri syafaat kepada 10 ahli keluarga dia. Kalau para ulama' tujuh keturunan dan sebagainya lah. Ada satu kisah Allah Alam. Saya pernah dengar ketika di Padang Mahsyar nanti ada satu golongan mereka berlari-lari ke arah ke arah uh, syurga untuk memasuki syurga kemudian mereka ditahan oleh para malaikat tetapi mereka teruskan juga dan malaikat pergi mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa ada satu kumpulan mereka sedang berlari menuju ke arah syurga kemudian uh, mereka tidak, mereka tidak uh, apabila ditahan mereka tidak mahu berhenti malahkan malah terus berlari ke arah syurga jadi Allah s.a.w. kata Wahai malaikatku kebiarkanlah mereka itu Kerana di dunia lagi mereka telah bersusah payah Untuk memperjuangkan agamaku Inilah golongan-golongan yang telah mengajak manusia kepada agamaku Yang mendakwah manusia kepada Islam Biarkanlah mereka, aku malu untuk menghisap mereka Kemudian setelah masuk dalam syurga Kumpulan ini keluar semula dari syurga Lalu berlari ke arah neraka Jadi malaikat Kali kedua datang untuk menahan golongan tersebut Tapi gagal untuk menahan Lalu mengadu kepada Allah Allah pun berkata biarkan mereka Kemudian setelah mereka lari ke neraka Mereka masuk ke dalam neraka Sehingga neraka menjadi sejuk Di neraka telah komplain kepada Allah Sementara kami telah menjadi sejuk Disebabkan kedatangan satu kumpulan manusia Allah kata biarkanlah mereka jadi mereka masuk dalam neraka, mereka mengambil sesiapa sahaja yang mereka kehendaki untuk dikeluarkan daripada neraka untuk dibawa masuk ke dalam syurga. Allah malam kisah dia benar atau tidak saya pernah dengar satu ceramah lah orang cerita. Ini golongan-golongan yang special lah, golongan istimewa, golongan-golongan yang mana di dunia mereka bersusah payah demi agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menggadaikan harta mereka, maruah mereka, diri mereka, serta nyawa mereka untuk Mengajar manusia beriman kepada Allah. Ha, ini antara ganjaran-ganjaran yang Allah beri kepada golongan-golongan tersebut. Ha, maknanya dia boleh beri syafat kepada siapa saja yang dia suka. Allahuakbar. Benar atau tidak kisah dia. Nombor tujuh. Berkata Musa alaih salam, aku dapati di dalam lauh-lauh ini suatu umat yang memohon keampunan dari dosa-dosanya mereka menyuap satu suapan ke dalam mulutnya dan belum sempat dimakan itu sampai ke perutnya melainkan dosa-dosa itu telah diampunkan Tuhan mereka mulakan menyuap makanan itu dengan menyebut namamu serta mengakhirinya dengan mengucap syukur alhamdulillah jadikanlah mereka itu umatku bisfamana mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makan macam Bismillah malam pun kan dustinio. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wataala terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ya lah. bangga tak bangga pun. Namun lapan berkata Musa Muhammad aku japati di dalam lalul -lalu ini suatu umat. Mereka itulah orang-orang ya, yang terdahulu dibangkitkan menuju ke mahsyar pada hari kiamat. Dan mereka jugalah orang-orang yang terakhir dari makhluk-makhluk yang lain. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu umatku. Bosan Tuhan, mereka itulah adalah mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dekat dunia ni, kita yang last sekali. Kita umat yang terakhir. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir kita umat yang terakhirlah. Tetapi nanti di jisana di akhirat kita dulu akan masuk surga. Itu yang orang tak puas hati tu Umat yang tak puas Dahlah datang lambat Tapi masuk juga dulu <laughs> Ini kemuliaan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad ha, Kita ni tak pernah minta Tak buat application Tak pernah buat permohonan interview ke Antara resume ke apa ke dan Nak jadi umat Nabi Muhammad Tapi Allah telah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad Jadi satu, salah satu daripada Nikmat-nikmat Allah Kurnia Allah yang sangat besar Yang patut kita syukuri lah Setengah rakyat mengatakan Umat Nabi Muhammad ni Takkan diseksa langsung Di, di akhirat semuanya akan masuk dalam syurga Yang Islam lah Cuma nanti disebabkan terlalu ramai Jadi giliran-giliran yang masuk syurga dahulu tu Akan menyebabkan yang terkemudian Yang berdosa itulah Yang sempat dimasukkan dalam melaka sekejap uh, Tapi tempoh dia tak lama Nabi akan pastikan bahawa Seluruh umat dia Masuk syurga barulah Nabi akan masuk syurga. Takkan apa-apa Ta zaman Ta bagi Nabi Muhammad masuk syurga. Dan Nabi takkan masuk syurga selagi umat dia tak masuk syurga. Selagi ada umat dia dalam neraka, Nabi takkan masuk syurga. Nabi akan pergi uh, pergi ke, ke neraka. Akan cek tengok umat dia. Dia akan dapat tahu tanda-tanda umat dia pada tanda-tanda sembahyang, tanda-tanda wuduk adalah tanda-tanda yang tertentu nanti. Nabi akan mohon kepada Allah supaya dikeluarkan juga. Maka Allah keluarkan. Masuk dalam syurga. Nabi pergi lagi. Cari lagi umat dia. Kot-kot ada lagi yang tertinggal dalam orang Sampai tiga kali. Sampai ha, diceritakan bahawa Allah suruh mereka suruhkan umat-umat Nabi yang mana yang yang engkar lah, yang betul-betul engkar, yang menolak Nabi, yang tidak ingin terima menerima Nabi, sehingga Nabi dah nampak, mana sekali itu tidak ada lagi umat dia, maka bawaan Nabi masuk dalam surga. Untung tak untung. Hmm? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa ni dia mohon minta kepada Allah kan. Jadikanlah umat umat tu umat aku. Jadikanlah sebab apa. Setiap Nabi nanti akan berbangga dengan umat dia di akhirat. Ha. Jadi umat siapa paling? Paling terbaik. Semua Nabi akan cuba berbangga dengan umat dia lah. Ha. Lepas tu Nabi Musa minta. Tapi semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nombor 9. Berkata Mursa AS, aku iya dapati dalam lawa itu suatu umat yang menyimpan kitab-kitab sucinya di dalam dadanya. Mereka membacanya di mana mereka suka. Jadikanlah mereka itu umatku. Berkata Allah, Tuhan, mereka itu adalah umat Muhammad. Apa lagi yang Hafiz Quran 30 Juz. Ha. Tak apalah kita Hafiz 10 surah pun okey. Daripada ta'afir langsung. Hafallah kan Al-Quran ayat-ayat yang yang yang selalu kita baca juz 30 tu kalau boleh hafal lah mulakan dengan 10 surah terakhir alam taraka sampai nas kemudian wadhuha naik lagi kalau boleh sampai habis lepas tu surah-surah yang penting yasin kalau insya-Allah kalau tiap-tiap malam jumaat ikut majlis insya lah kalau dah 10 tahun tak hafal juga tak tawalah kalau lah ikut kan tiap-tiap malam jumaat baca yasin kan tak pedulilah dia kata bidaah ke apa ke yang penting lepas isyak ada kuih yang takut <laughs> ada nasi ayam, mana ada bihun sup, mana ada mi kari kan. Pagi baca insya-Allah 10 tahun dah tak hafal juga itu tak ternak kata. Sikit-sikit 83 ayat je Yasin. Kalau boleh hafal antara surah-surah yang Nabi inginkan umat dia hafal Yasin, Al-Insyirah, Mim Sajadah, Tabarakallazi. Ah. Ha. Lepas tu surah Waqiah. Nak kaya kan? Baca surah Waqiah. Nak nak we nak nak elak dari kebul-kebuluran. Baca surah Waqiah kalau boleh hafal. Sebab apa kita hafal? Bila hafal ni kita sambil buat kereta boleh baca, sambil naik motor boleh baca, sambil menunggu apa-apa ke, kan naik bas boleh baca, sambil buat kerja boleh baca. Tapi kalau kita tak hafal, kita nak buka Quran kan nak kena duduk, ada wuduk. Waktu nak kena duduk, nak kena ada lampu cahaya, gelap tak boleh baca kan. Kalau kita hafal, di mana saja kita boleh baca. Ha, tapi tangan tanda tak bolehlah. Ha? Ha, nak hantar baca dalam hati tak apa. Jangan terlebih rajin dalam tandas pun dibaca Tak boleh. Aram. Jadi cuba hafal Al-Quran. Semampu mungkin lah. Kalau kita tak hafal, kita niat insya Allah anak kita dijadikan Hafiz Quran. Insya InsyaAllah. Dah ya, terlambat lah. Saya pun dah terlambat lah. Tak apa. Insya Allah sikit-sikit ni. Lama-lama jadi bukit. Yang ke kesepuluh berkata Musa alaihissalam Ya Tuhanku, aku dapati dalam lauk-lauk ini satu umat yang kiranya mereka bercita cita untuk mengerjakan satu kebaikan, malah tiada dikerjakan, maka akan dicatatkan baginya satu kebajikan. Tetapi jika diteruskan cita-citanya itu dengan mengerjakan kebaikan itu, maka akan dicatatkan baginya sepuluh kali ganda sepertinya sehingga menjadi tujuh ratus kali ganda. Jadikanlah mereka itu umatku, beriman Tuhan itulah umat Muhammad. Ha. Niat nak buat baik, tak jadi buat, dapat satu pahala. Kalau buat, Allah gandakan 10 kali ganda paling sikit. Dan paling banyak, bukan melainkan banyak, boleh jadi sampai 700 dan boleh jadi sampai gandaan-gandaan yang lebih lagi, terpulang kepada Allah. Niat saja, tak jadi buat, dapat pahala itu kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Yang bersebelah berkata Musa alaihissalam ya Tuhanku berdepati dalam Allahunya satu tempat yang kiranya mereka bercita-cita untuk melakukan satu kejahatan. Kemudian tiada dilakukannya, tiada dicatatkan di atasnya dosa akan tetapi jika diteruskan cita-cita itu dengan mengerjakan kejahatan itu barulah dikira atasnya suatu dosa. Jadikanlah mereka itu umatku bersama Tuhan itulah umat Muhammad Salam-salam nak buat jahat Niat nak buat jahat Kalau buat Bukan sepuluh Satu je Itu pun setelah beberapa jam Dia ada dalam hadis yang lain Setelah beberapa jam Baru malaikat catit dosa tu Malaikat tunggu dulu Dia tak terus catit. Dia tunggu selama Saya tak ingat berapa jam Bukan tiga jam ke berapa jam Tengok dia taubat atau tidak Dia istighfar atau tidak Bau tulis Kalau dia niat buat jahat Tiba-tiba dia ah, Tak naklah berdosa Dapat pahala satu kalau dia berniat untuk buat jahat, kemudian dia tinggalkan kejahatan tersebut, satu pahala ditulis. Nah, tapi kalau dia buat juga, satu dosa ditulis, itu pun setelah beberapa jam, malaikat yang mencatat amalan yang buruk itu akan menunggu si pelaku amalan tersebut supaya sama ada dia bertawabat, bersetifat atau tidak. Kalau dia sempat bertawabat, tidak akan ditulis. Tapi kalau dia dah ditulis pun, nanti dia bertawabat pun hilang juga, pun akan dihapuskan. Itu dah dibahas mengenai lima perkara tu lah. Khatir, hajiz, hadis sunnaf, ham dan azam. Ha, itu azam lah. yang, yang Yang kejahatan ni, yang um, niat untuk melakukan kejahatan. Yang peringkat dia sampai ke peringkat azam, ha, itu nanti ditulis. Ha, yang peringkat yang tak ditulis ni, inilah ham. Dalam hadis ni, man hamma bisayi'atin. Dalam hadis tu lafaz tu yang macam ni kan. Man hamma bisayi Barang siapa yang berniat. Ham tu niat. Antara lafaz tu bagi niat. Ham. Hamma. Man hamma bisayi atin. Barang siapa yang berniat untuk keburukan satu keburukan. Kemudian. Setelahnya. Lam ya'malha. hadi tidak apa. Meng, uh, meng, menglakukannya. Mengamalkannya. Kutiba telahu. Hassanatan wahidan dia akan ditulis baginya satu kebaikan. Yang dapat dosa tu yang yang setengah setengah hadis saya katakan ada terdapat kadang-kadang kontra di antara setengah al-Quran, setengah hadis yang mengatakan siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan akan ditulis juga. Itu kejahatan yang sampai niat ataupun lintasan hati yang sampai tahap azam. Ha, kalau sampai tahap azam itu nanti ditulis sebagai satu dosa. Kalau hanya setakat yang yang empat adalah dah saya bahaskan khatir haji hadis sunaf dan dengan apa ni ham masih lagi tidak ditulis. Tapi kalau azam bermakna dah berteka betul nak buat kejahatan maka tetap betulislah. Itu yang dimaksudkan hadis tu dia melihat gambar kayra parti menggunakan itu menggunakan harta untuk maksiat dia pun teringin juga itu azam lah tu. yang peringkat azam maka dituliskan juga dosa. itu yang apa yang lima perkara itu adalah tafsir bagi ayat al-Quran wa intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ayat 10 amanar rasul tu surah al-baqarah ayat 280 ah 181 buka tafsir-tafsir di -tafsir, antaranya ah uh, futuhat ilahiyah hasiah kepada jalal lain itu ada imam apa ni sulaiman al-jamal ah, dalam dalam ayat tu lah. Ahma kasaballahiha mak tasabat tu kan. Amanar rasul 281 ayat tu. Lillahi ma fis-samawati wa ma fil-arwi wa in tubdu ma fi anfusikum aw wallahu 'ala kulli qadir. Tengok tafsir di hasiah dia. Hasiah Jamal Futuhat Ilahiyah ala Jalalain. Imam Ghazali pun ada cerita juga dalam ayat tu. berapa dah? 12 12, 12. mengkata Musa alaihissalam Ya Tuhanku, aku dapati di dalam lauh-lauh ini, satu umat mereka itu adalah sebabnya manusia mereka menyuruh berbuat baik dan melarang buat jahat, jadikanlah mereka itu umatku Allah mereka itu ialah umat Muhammad hmm umat yang terbaik kuntum khairun umatin okhrijat linnas tak muru nabil ma'aruf, atau nhaun munkar, atau minunabil lah. Kamu adalah umat yang terbaik, uchrizat lina'z yang dikeluarkan untuk manusia. Tak muru nabil ma'aruf, atau nhaun munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Ini adalah satu pengiktirafan oleh Allah swt terhadap umat Nabi Muhammad lah, kita lah. Juga ada dinyatakan di dalam. Taurat Dalam Al-Quran pun ada. Yang ketiga belas berkata, Musa alaihissalam Ya Tuhanku, aku dapati dalam lalu, lalu ini satu umat yang dibangkitkan pada kiamat dalam tiga golongan. Segolongan akan masuk syurga tanpa hisap. Golongan ini akan dihisap dengan segolongan lagi akan dihisap dengan perhisapan yang ringan sahaja dan segolongan terakhir diampunkan Tuhan segala dosanya lalu mereka pun memuasiki syurga jadikanlah mereka untuk umatku mereka untuk umat Muhammad kalau ikut ni mana seorang pun tak masuk negara nampak pernah satu ketika Abu Hurairah dapat berita daripada Nabi barang siapa man qawla la ilaha illallah dah kalal jannah masya-Allah kata Lailah masuk syurga. Oh uh, ya kata betul ke ya, Rasulullah? Betul. Apa Rasulullah minta? Sandal. Apa ni? Kasut Nabi sebagai bukti untuk menunjukkan bahawa dia dapat berita gembira ni dia nak sampaikan kepada orang lain. dan, dan ketika dia tersumpah dengan Saidina Umar, dia begitu. Kan? Aku dah dengar bernabi Nabi kata perang Saidiahushallah ila ila Allah maka dia akan masuk syurga. Saidina Umar pukul dia. Sampailah dia kata, aku dengar benar Rasulullah. Kan? Kenapa kau pukul, pukul aku? Dia bawa aku jemput Rasulullah. Jadi, bila jemput Rasulullah, dia ceritalah. Saya normal pukul dia kan. Umar kata, bukan bukan apa yang Allah. Aku takut nanti didengar oleh orang-orang. Dan mereka akhirnya mereka meninggalkan amal. Mereka hanya mengucapkan la ilah Allah sahaja. Lepas tu tak beramal. Sebab daripada hadis ni, dia dipahami bahawa siapa sebut la ilah Allah masuk syurga. Ha. Tapi ada kemungkinannya yang benar ada kemungkinannya mana maksudnya kita ni di umat Nabi Muhammad ni tak ada satu pun yang akan masuk neraka. Itu sebagian pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama kita tak, ya. yang mana yang berdasar tetap dimasukkan juga. Tapi itulah yang mana yang mendapat syafaat Nabi akan selamat semua Yang mana yang tidak mendapat syafaat Nabi tetap akan berada dalam neraka. Di antara orang-orang <tuh> yang terhindar daripada mendapat syafaat Nabi lah orang-orang yang ...menolak sunnah-sunnah Nabi... ...dan macam-macam yang mencaci para sahabat Nabi... ...itu nanti akan dihalau oleh para malaikat... ...daripada mendekati Nabi di Telaga Kausar. Suhkan, suhkan. Ketika datang satu, satu, satu kelompok manusia... ...ketika Nabi berada di Telaga Kausar... ...datang satu kelompok manusia untuk meng, menghampiri Nabi. Tiba-tiba ditahan oleh malaikat... Kemudian ditanya oleh Nabi, wahai malaikat kenapa batahan mereka? Mereka kan umatku kan? Mereka kata, ya memang mereka tu umat engkau Muhammad tapi di dunia lagi mereka telah menolak engkau, mereka telah mengingkari engkau, mengingkari sunnah-sunnah engkau. Mendengar itu Nabi kata, suhkan, suhkan, jauhlah, jauhlah, jauhlah kamu. Nabi pun halau mereka. Jadi sebahagian daripada umat Nabi juga akan berada dalam neraka lah yang mana yang mengingkari kalau yang kafir tu tak boleh apa pula kan. Ha, kalau yang syirik kafir tu dah tentulah. Ini walaupun di Islam tapi dia kalau dia menolak nabi dan sebagainya, itu nanti pun tak ada bahagian dalam syurga dalam syafaat. Kita tahu kan 73 kan? Pecah pada 73 tu. Satu aja. Ha, yang satu itulah yang yang apa? Yang yang, yang ulama kata dia tak akan masuk neraka pun. Kalau dia berada dalam barisan al-sunnah wal jamaah tu, mereka walaupun dia dosa nanti dia akan diampun oleh Allah Subhanahuwataala. Tetapi Allah Maha Maha Adil. Allah akan jadikan mereka di dunia ini dia berdosa tapi dia bertobat. Dia berdosa tapi dia bertobat. Dan dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Nanti akhirnya, walaupun masih ada lagi dosa-dosa dia di akhirat nanti, maka dia akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kisah-kisah yang kita dengar dalam dalam Quran yang yang masuk mengenai kesesatan itu, tu kebanyakannya boleh yang engkar lah. Mungkin yang 72 tu lah yang akan berada selama-lamanya. Ataupun yang mungkin juga dia tergolong dalam dalam dalam barang alisunawul al jamaah, tapi dia banyak melakukan dosa-dosa besarlah dan dia mati tak sempat nak bertaubat. Dia mungkin merasa masuklah sekejap dalam negara ke sebelum golongan-golongan lain tu diberi diberi syafaat oleh Nabi, maka dia mungkin yang terakhir mendapat syafaat, maka sempatlah dia singgah dalam negara ke dalam beberapa pelan mengalah, tapi akan dikeluarkan juga dan semua kamu sesungguhnya. Wallahu a'lam. nanti kita tengok di sana. Apalagi orang yang beriman, beramal, tak pernah, apa, tak pernah tinggal kewajipan semayang lima waktu puasa, datang mengaji, kan, pergi, pergi apa? Maulid, stadium. <laughs> Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Lagi satu jangan membuat masalah dengan manusia sesama manusia. Hutang ambil barang menganaya zalim ha, itu jangan dengan Allah sa'ala boleh taubat buatlah dosa setinggi gunung pun kalau bertawabat Allah pun kan tapi dengan sesama manusia jangan manusia ni dia sendiri pun kadang-kadang dia di diri, diri sendiri kalau tak sempat kita nak minta maaf kat dia kat dunia dekat pandang masyar nanti masalah besar terpaksa cari dia bayangkanlah jutaan ribuan jutaan bilionan manusia daripada Nabi Adam sampailah bayi yang terakhir di hari kiamat berdiri di padang mahsyar untuk menghadap Allah dalam keadaan telanjang <coughs> macam mana kita nak cari tu orang yang kita buat salah dalam jutaan lautan manusia itu kita nak cari dia satu lepas tu dah nak cari dia dah jumpa dia nak minta dia halalkan nak minta maafkan dia belum tentu dia maafkan kalau dia pun masih sangkut masalahlah ha, Oh, engkau kan? Eh? Hmm. Itu ambil pakai sandal aku kan? Eh? Aku jalan balik-balik balik surau jalan kaki, -kaki ayam, kau tahu tak? Ha, kau tunggu dulu. Aku tengok kalau aku punya hisap okey, aku maafkan kau. Kalau hisap aku tahu okey, tak boleh. Eh? Terpaksalah kau ambil sikit pahala kau. Ha. Dia sesama manusia ni bahaya sikit. Tetapi ada golongan juga <coughs> yang mana dia ada salah dengan manusia. Tetapi ketika manusia itu yang dibuat salah tu ingin menuntut kepada dia. Oleh kerana dia ini mungkin buat satu amalan yang disukai oleh Allah. Maka Allah akan lepaskan dia dengan cara Allah akan offerkan kepada orang yang ingin tuntut kepada itu dengan satu ganjaran. Contohnya si Umar ingin tuntut kepada Zaid. Umar kata, Ya Allah, Zaid tu dekat dunia lu ada buat sekian-sekian-sekian. sekian Aku nak tuntut kepada dia. Allah kan kata kepada, kepada kepada Umar, Ok, Umar kalau kau maafkan Zaid, aku bagi kau benda dari seorang. Nak tak nak? Lepas Allah akan tampakkan, tunjukkan benda dari dia di depan dia. Ha, jadi dia tengok benda dari terliwa. <laughs> ha, jadi Allah kata, kalau kau maafkan Zaid, aku bagi kau benda dari dia. Nak? Ha, jadi dia kata, ok-ok-ok. Ha, itu ada cara lah, kadang-kadang setengah-setengah tu. Ya Allah termahak, Maha sana kan Allah boleh buat apa saja Tapi kita kena hati-hati lah Dengan manusia ni hati-hati Kalau kita dah buat salah dengan manusia Sebelum-sebelum ni Sempat kita jumpa dia, cari dia Minta maaf dengan dia, minta halal, minta maaf Kalau kita mengumpat dia Kalau kita apa, kita buat apa-apa Kita minta maaf kepada dia Tapi kalau kita tak sempat, tak jumpa Dan mungkin tak jumpa lah selama-lamanya Jadi ulama' ada bagi Apa Jalan ataupun cara Kita Kita buat sesuatu amalan Seperti contohnya bersedekah kan Kita sedekah Jadi kita niatkan pahala tu Supaya Allah berikan kepada Orang yang pernah kita zalimi Yang pernah kita apa ni, Kita bersalah dengan dia lah Ataupun kita pernah ambil duit dia Ataupun kita pernah hutang dengan dia Tak bayar, hilang, tak cari, tak jumpa Jadi kita buat amal-amal jariah Seperti sedekah amal-amal yang inilah yang mendatangkan pahala yang berturusan ulama cadangkan sedekah lah sebab sedekah ni dah kan, pahala dia berturusan selagi benda tu dipakai, digunakan di dunia ni selagi tu pahala akan berturusan sedekah nak buat masjid ke sedekah macam apa-apalah, sedekah jariah jariah yang mengalir, sedekah yang mana pahala dia mengalir walaupun kita dah mati jadi kita niatkan kan nama orang-orang yang kita pernah bersalah tu, kita ya Allah aku sedekah ni pahala dia kau sampaikanlah kepada fulan bin fulan, fulana binti fulan. Ha, kalau kita tak sempat jumpalah orang yang kita pernah apa ni bersalah dulu. Nanti insya-Allah nanti di sana nanti ah ha, apabila dia nak sebut nak tuntut kita Allah akan kata dia telah buat satu kebaikan untuk dihadiahkan kepada engkau. Ni dia pahala dia. Ha. Selamat lagi tu insyaallah 14 ah eh? cukup oit kan? kita berhenti sampai nombor 4 nombor surat 26 lah cukup eh jadi setakat itu saja untuk hari ini ini apa yang baik dari daripada tuhan taala pintalah itu da keselamatan sayailah jadi minta ampun kepada minta maaf kepada mudah-mudahan allah taala bagi kita taufik dapat kita faham segala sampean untuk majlis pengkafaran majlis subhanallahi wa bihamdika syadallah ilaillahi anta astagfiruka wa atubaik subhanarabbika rabbil 'izzati lam yasifun wa salamun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh